Роксолані належали ночі Сулейманові Зрідка дні Але все те залежало від його настрою І незбагненних примх Найчастіше ж від волі великого візира З якою вимушена була миритися Переконавшись у безплідності опору Тільки ждати Сподіваючись на всемогутній час Ясна річ могла б щоразу Турчати султанові на вухо Про великого візира Крапля довбе камінь та вже не хотіла бути краплею, вважала те для себе принизливим, Ждала, поки краплі зіллються в потік, у ріку, в море, і затоплять грека навіки. А султан, чи то вже так віддавшись душею своєму улюбленцеві, Чи може потай підштовхуючи того до неминучої загибелі, Проголосив несподівано великий похід на Кизелбашів, І очолити той похід доручив своєму великому візирові. Він звелів підкорятися фірманам Сераскера так, як його власним. Назвав Ібрагіма «Прекраса держави і цього світу, захисник царства і верховний Сераскер. Ібрагім, вирушивши в похід, став видавати фірмани, підписуючись нечуваним титулом Сераскер султан Фортеці відчиняли перед ним брами, як перед справжнім султаном. Паші і беги, вожді племен приходили на зустріч із багатими дарунками. Двір Ібрагіма своєю пишністю уже перевершував навіть Султанський. Стривожився сам Скендер Челебія, який зазвичай супроводжував Ібрагіма, забезпечуючи його похід. Скендер Челебія став висміювати вигаданий великим візиром титул «Сираскер-Султан». Серед своїх наближених вів розмови про те, що грек наміряється скинути Сулеймана з престолу і захопити владу в свої руки. Ті розмови дійшли до Ібрагіма, і вперше за своє багатолітнє знайомство ці два спільники тяжко посварилися. Хоч хитрий грек звинуватив скендерчили не в розповсюдженні чуток, а в тому, що той намагався зодягатися багатше за Сераскера і мав більше паджів довкола себе. Вісті про ці незгоди дійшли до султана в Стамбул. Але султан мовчав, так ніби ждав, коли Ібрагім сам понищить опори, на яких досі тримався. Тим часом другого пору Ібрагіму Луїджі Гріті з трьома тисячами яничарів султан послав на Угорщину, щоб той простежив, як там шанують султанські права. На Бздогін, Гріті було послано звідомлення султанського дивану про те, що венеціанець винен у державну казну двісті тисяч дукатів за відкупи і дві п'ятих цієї суми має негайно заплатити. Гріті вимушений був продавати свій золотий і срібний посуд, знаючи, що за несплачені борги в цій землі не щадять нікого, а сам тим часом кинувся грабувати Угорщину. Жах супроводжував його кривавий похід. Янош Запияї прислав Гріті 200 тисяч дукатів, щоб порятувати землю від розорення, але не помогло й це. Венеціанець перевершував жорстокістю все досі чуване не зупинявся ні перед якими злочинами. Та коли вбив старого Петрова єпископа Імреджибака, Джебака, його покинули навіть найближчі помічники і спільники. Транссільванський воєвода Стефан Майлат підняв народне повстання проти Гріті. Покинутий усіма, венеціанець з двома своїми синами, перевдягнений, утік до молдавського господаря Петра Рареша. Рареш негайно видав Гріті уграм, Ненависному На султанському посіпаці відрубано голову, а його тіло кинуто псам. Кишені в Гріті були набиті коштовним камінням, яке розграбували угорські вельможі. Три вози коштовностей послані були в Буду Яношу Сині Синів Гріті задушили при дворі Рареша. Вість про смерть Гріті наздогнала Сулеймана уже в Персії, куди він пішов, стривожений тим, що Шах та Хмапс Ухиляється від боїв з Ібрагімом, здає йому місто за містом, тим часом ховаючи десь у горах своє грізне військо Але ще перед тим у Стамбулі мав пережити втрату, може, найтяжчу Зруйнована, задушена власною злістю, умерла вночі в своєму розкішному гаремному покої валіде Вса, Умерла мовчки, не вимовивши своєї останньої волі не прикликавши до себе в останню хвилину жодної живої душі. І коли наляканий Євнух прибіг до кизляраги Ібрагіма з цією страшною вістю, той теж злякався і розгубився, не знаючи, як повідомити султана. Звернувся за порадою до великого муфтія Кемаль заде. І хоч той теж тяжко занедужав, але підвівся з постелі і пішов до султана,